Badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Honela dio krizaliz euskal herria, transexualitate egoeran diren aurren elkarteak, azte honetan abiatu duen kampaina. Ekimen honen helburua jendartean egoera honen errealitatea azal eraztea izanda. Kontuan hartuta transexualitate egoeran diren aurretan erabeak bazterketak zozelaren arriskuan direla eta honi aurre egiteko lanean ari da krizaliz elkartea. Aingeru major, krizaliz, Euskal Herria elkarteko lehen dakaria. Berez guri duitzen zehu hau dala e, bueno, ba, e, e, realitatea berakusteko modu, modu simple, polit, eta maitasune zegin dako modua. Baina, e, malabait, e, zera, usardia honetan ere, ba, sortu dira, e, reakzio, kon, e, kontrako reakziak, ba, ez sektore, konservadore, edo, edo, edo ultra, edo fanatikoetakik, e, Orria ere ke ne bada abuela cohendia, que realitatea ikusi noiez errealitatea e, onartu nahi ez duena, eta bada dago genia imposatu nahi duena ber ideologia, e, pertsonen gainetik eta pertsonen bizitzen gainetik, e censuratut ditugu betereste postbak eta berriz mexatu gaituzte orria e histarekin. Guk edozein modutan ere jarraitzen dugu lanean aurrea, egia izan gainera e Facebooke egiten ari direnen galsar xurrua auik E, zera gehiago, e, oi hartun gehiago amatenari gira e, kampainari. Zentsurak zentsura, elkarteak eman dituen datuen arabera, Facebooken eunda hogei mila erabiltzailen iritsi zen kartela, eta Twitterren gehien aipatutako amarren artean egonda, ego Euskal Herrian.